beijo para ele para o coi? É o que é meu rosa? É o meu rosa? É o que é meu Ah, para a doida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, meu Eu não cheio Literally... Oh oh oh yeah. oh bonito. Yeah. oh yeah. you know Cabra doido, pode falar o cabelo. Cabra doido. É, eu gosto de falar aí, velho. Vai voar, meu. Vai o pé, meu. pé, meu. meu. Oi, Oi, Oi o Хау, хау, хау. Хау, хау, хау, хау. Ба. Давай, давай. Эй, вечмеха. Аталия. Eu vou cantando com cantar a música dali. Ai, lá, falando de um bar. Ai, Rasca. Cadê o celular? Canta a música do celular aí, Rasca. lá. Cadê o celular aí? Tá bonita. A câmera celular, boa. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!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 Não, não. Eu não sei o que ele falou, o cabra dois não quis. Ele lata, lata, assina, tava dando aguentinho, o cabra dois? Cadê o papagaio O papagaio vai. Oi. Oi ganhar. Ganha, o Uruguai tá ganhando. Oi. <risos> <Marqueiro>. <risos> <risos> uhuh. E ali, e aí, e e está filmando. cara e aí, e aí, e mesmo? tá aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e o cabra aí, e mais falar Pois é, lá que lá dá o tiro e dá o grito e já fala o cabra doido o celular, né? E cantar música celular né? É, Oi! Oi! Oi, É, Nossa! Oi! Oi! O! Cadê o Cadê o dois? Cabra Cabra dois? Cadê o dois? Não, cabra dois. Cadê o dois? É Cadê o Cadê Cadê o Cada um beijo. Cada um beijinho. Cada um beijinho. É o não é? é o pé não. Quer ah, ah. cantar mais? Vai, não vai faz coisa ainda, hein? <risos> gente, que ah. tá, gente que tá ai, ai, tá tudo, Pegando tudo, né? <risos> é Deve. Vai, vai, Vai, Ai, tá ruim demais. 谢谢